ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة. وأنت تجعل السعى والهزن إذا شئت ربي سهلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فعفنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويكافئ الحاجات. Allahumma salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Saudara-saudara penampil, Ustaz Mahathir Sharudin, sidang pendengar, dua iklim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. dapat kita menyambung perbincangan melalui surah Al-Qamar. Surah yang mengisahkan mu'jizat yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW juga sebagai membuktikan kebenaran berlakunya kiamat. Kebenaran terhadap risalah yang baginda bawa dan sekaligus menunjukkan kebenaran akan berlakunya kiamat. Makhluk-makhluk Allah yang besar ini akan tamat tempuh hidupnya dengan bulan itu terbelah, dengan matahari jatuh ke bumi, menghempak bumi, dan sistem cakarwala yang dijadikan Allah SWT akan melanggaran antara seterusnya lain untuk merisasikan hasrat objektif berlakunya kiamat itu sendiri. Sila pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan tentang hakikat taisir. Taisir kepada penghafazan Al-Quran ataupun mengingati Al-Quran itu berlaku dengan sebab kita melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat mempertingkatkan minda kita kalau ikut kajian barat seperti yang telah didedahkan oleh Dr. Tony Bulzen dalam kajian manusia majalah dari Digest, Digest Bulan Mei yang lepas menunjukkan yang pertama kena ada fokus yang kedua faktor pemakanan yang ketiga mesti ada kaedah mengingat yang betul dengan cara-cara yang tertentu dan ini semua membantu dan dalam Islam kita jangan lupa kepentingan untuk memohon munajat kepada Allah Subhanahu SWT dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu SWT ini menyebabkan ingatan itu akan meningkat kemampuannya Masya Allah, kalau kita membaca tentang seorang tokoh yang terkemuka contohnya Al-Imam Al-Fakhurrazi seorang imam yang terkemuka Al-Imam Al-Razi dalam kitab tafsirnya Al-Fakhurrazi merupakan seorang yang bertambah tambah kuat ingatannya menjelang hari-hari akhir dari hidupnya. Demikian juga kalau kita mempelajari mazhab Syafi'i, ada satu kitab fik yang terkemuka, Matan Abi Syuja'. Abi Syuja' ini merupakan seorang tokoh mazhab Syafi'i yang hebat yang ingatannya cukup kuat menjelang sampai ke hari tua sebelum meninggal dunia dia. Bila ditanya, dia telah mengatakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أعرض عن ذكري فإن له مئشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي محشرتني أعمى و وكنت بصيرة و كن كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ما شاء الله beliau membaca kena ini mengatakan sesiapa yang melupakan aku aku akan jadi hidupnya jadikan hidupnya sempit hidupnya susah dan akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan matanya buta. Dia bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau himpunkan aku buta begini?" Allah berkata, "Qad kuntu basira. dahulu di dunia aku ini melihat." Lalu Allah SWT wa ta'ala mengatakan, "Kadhalik atatka ayatuna fanasithaha wa kadhalika al-yawma tansa." Dahulu di dunia kamu tidak mengerti aku, kamu lupakan ayat-ayatku." Kata Al-Imam An-Nawawi al ketika mentafsirkan ayat ini, ayat ini khusus buat mereka yang menghafaz Al-Quran. Kemudian, lupa kepada Al-Quran itu. Mungkin lupa kerana terlalu banyak kerja-kerja lain sampai tidak ada masa untuk tasmi' Al-Quran itu. Masya Allah, bimbangnya kita. Ini kata Al-Imam An al Nawawi. Imam Ibn Rajab Al-Hambali pula mengatakan dalam kitabnya, Jami' al-Ulum al-Hikam tidak. Ini umum kepada semua. Yang tidak menyati Allah, itu balasannya di akhirat akan dibutakan oleh Allah SWT. Al-Imam Al-Nawwi. Abi Shujar, Abu Syujaq telah mengatakan dalam kes ini Allah beri kepadanya ingatan yang kuat kerana dia menjaga Allah SWT atas kali hidupnya. Ha, ini satu pengalaman yang elok untuk kita kongsi bersama. Sebenarnya pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, kita masih membincangkan tentang hadis daripada himpunan oleh al Imam At-Tirmidhi dalam kitabnya Al-Jami At-Tirmidhi. Dalam membawakan kisah yang dialami oleh seorang sahabat, masalah lupa Nabi SAW mengajarnya untuk bangun, pada beberapa Jumaat, malam Jumaat. Dan kemudian beramal dengan bacaan yang tertentu. Bagaimana kita ulangi semula. Bila datang hari Jumaat, bangunlah malam Jumaat, bangunlah satu per yang terakhir. Ha, bangun satu per yang terakhir. Kalau kamu tidak mampu, sedangkan waktu itu memang waktu yang paling baik untuk bermunajat. Cuba kita kira bersama-sama. Malam bermula pukul tujuh dan berakhir pukul tujuh pagi. Katakan tujuh hingga ke ketujuh lebih kurang. 12 jam. 12 jam ni dibagi kepada 3 maknanya 4 jam yang terakhir sebelum pukul 7 itu daripada pukul 3 pagi. 3 pagi ke atas merupakan waktu yang mustajab doa. Dalam banyak pandangan ini kemukakan. Begitu juga Ibnu Qudamah Al-Makdisi menjelaskan dalam bukunya Muftasar min Hadil Kasidin, kalau kita nak bandingkan waktu kita lebih kurang pukul 3 pagi lah sekarang ini. 3.30 pagi itu memang cantik sangat. Pukul 4 pagi, 5 pagi kemudian sebelum subuh tu baring sekejap, tidur sekejap menghilangkan kepenatan supaya tidak nampak kemerahan mata. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Al Ulumuddin. Tapi kalau bangun tahajjud Daripada pukul 4 sampai buku 5. Kemudian buku 5 itu tidur, bangun buku 7. Kalau begitu tak payah bangun tahajud, tuan-tuan puan muslimin-muslimat sekalian. Ini kisah kita jelaskan, mudah-mudahan kita mampu. Dan nak latih ini, kena buat pelan-lahan. Ha, Al Imam Al-Ghazali mencadangkan untuk orang yang boleh hikmulai ini mula-mula start di hujung dahulu. Start di hujung agak-agak sebelum subuh itu. Subuh masuk buku 6 lebih kurang. Kita siap berada di sejadah pada pukul 5.30. 20 minit pun jadilah untuk peringkat awal. Nanti bila kita semakin bersedia, tingkatkan awal lagi sedikit 5 suku. Nanti bila mampu 5 suku, pukul 5 kita dah siap berada atas sejadah. Kemudian kita tingkatkan lagi sehingga kita dapat mencapai waktu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam konteks hadis ini. Ini yang pertama. Kemudian Imam Ghazali mencadangkan yang kedua, mestilah kita kalau kita aim sesuatu hari itu untuk bangun tahajud, sebenarnya tidak digalakkan kita target sesuatu malam yang tertentu. Tidak ada kelebihan untuk kita amalkan satu malam, malam lain kita tinggalkan, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perkara ini. Tapi kalau itu yang kita mampu, kita start sesuatu hari yang tertentu tak apa. Tapi pada siang harinya kita kawal diri kita yang pertama jangan makan dari perkara-perkara yang syubhat apatah lagi yang haram. Sumber-sumber yang syubahat apatah lagi haram yang, yang kedua Jangan melakukan kerja-kerja yang terlalu berat Menyebabkan kita tidak mampu bangun pada malamnya Kerana tenaga kita ni limited, terbatas kadang Kadangkala kita siang hari bekerja mengangkat pasu Pasu tu besar separuh kereta kita Macam mana kita nak bangun tahajud malam nanti Kena kepenatan yang melampau itu Yang seterusnya Yang ketiga Untuk boleh kita bangun Yang lain ini Kata Al-Imam Al-Ghazali Nombor tiga Jangan buat benda-benda yang haram kerana bila anda buat benda-benda yang haram anda tidak akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun pada malam itu. Yang terakhir untuk mulihkan kemulail ini, ikutlah hadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur, iaitu yang pertama tidur dalam keadaan berwuduk. Yang kedua hendaklah kita biasakan tidur di atas lambung kanan walaupun sementara saja, sebentar saja yang kita mampu. Yang ketiga, mestilah baca doa sebelum tidur itu. Yang keempat, kita berazam untuk membolehkan kita bangun pada malam tersebut. Insya Allah Allah akan gerakkan kita. Muslim, Muslimat dan Rahmat dan dikasih Allah sekalian. Ini berkenaan dengan Qamul Lail. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sinai Ali, bangunlah kamu satu per tiga yang terakhir. Kalau kamu tak mampu, wahai Ali bangunlah kamu pada satu per tiga yang pertengahan. Fi wasatihah. Kalau kamu tidak mampu juga, bangunlah pada awalnya. Pada awalnya maksudkan apa ni? Awalnya maknanya lepas, Salat Isya' seperti yang diamalkan oleh beberapa orang sahabat yang hebat termasuk Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, saya salat sunat witir sebelum sebelum tidur. Bimbang-bimbang kalau tidak bangun untuk bertahajud pada malam itu. Ini mereka merupakan orang yang cukup hebat pun bang, takut tidak dapat bangun tahajud. Sebenarnya mereka ini merupakan ahli tahajud. Orang yang memang bangun tahajud tetapi nak mengajar kita sebenarnya di situ. Supaya berjaga-jaga takut tidur terlepas. Bismillahirrahmanirrahim dan dikasih Allah sekalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, semayanglah kamu empat rakaat. Empat rakaat, rakaat pertama, bacalah dengan Al-Fatihah, diikuti dengan surah Yasin. Agak-agak ha, boleh buat. Rakaat yang kedua, bacalah Al-Fatihah, diikuti dengan Hamim, ad-duhan Surah Ad Dukhan. Dan rakaat ketiga, bacalah Al-Fatihah, diikuti dengan As-Sajadah, Hamim diikuti dengan alif lamim as-sajadah yang biasa dibaca pada pagi subuh Jumaat itu. Yang keempat, bacalah al-Fatihah, diikuti dengan tabarak. Tabarak al-Qasal, maknanya surah al-Furqan, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Kemudian, bila habis saja kamu baca tasyahud akhir, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dan ahsinithana ala Allah. Dan pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya. Kemudian selawatlah kamu ke atas nabi mu yaitu ke atas aku dan perelokkanlah salawat yang diucapkan itu Salawat yang paling baik ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat dan hadisnya sahih adalah salawat yang tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian ucapkan dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir kita maknanya selain daripada itu merupakan apa yang dicadangkan oleh orang-orang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah nak disebut sebagai haram mengamalkannya tidak tetapi salawat yang paling baik adalah salawat yang diajar oleh Nabi SAW sendiri. Yang kita bacakan dalam sembahyang kita. Yang kita bacakan dalam takbir yang ketiga, sembahyang jenazah. Itu merupakan salawat yang paling baik. Lebih baik pada mana-mana salawat yang dicipta oleh orang lain. Muslim, Muslimat dan dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, Selawatlah juga untuk semua para Nabi dan Rasul dan mintalah istighfar keampunan buat kamu sendiri dan sekalian orang-orang beriman dan orang-orang yang telah mendahului kamu dalam keimanan kepada Allah Subhanahuwataala. Ini satu apa yang diajar oleh Allah Subhanahuwataala dan diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena insya Allah, dengan izin Allah nanti kita akan bincangkan surah Al Hashr. Surah Al Hashr mengisahkan keistimewaan penduduk Madinah. Penduduk Marina dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kata-kata mereka, "Rabbana fil lana wa li ikhwanina bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Wahai Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah orang-orang sebelum kami yang telah mendahului kami dalam keimanan kepada -Mu. dan jangan jadikan dalam hati kami perasaan dengki terhadap mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini apa yang Nabi sebut yang sebenarnya daripada firman Allah SWT. Dan seterusnya, doa lah kepada Allah SWT, maksud doa itu, Allahummarhamni bitarkil ma'asi abadan ma'a bukaitani. Wahai Tuhanku, ku, rahmatilah aku dengan meninggalkan maksiat selagi aku hidup, diberikan umur olehmu. Dan rahmatilah aku dalam aku melakukan perkara yang tidak penting buatku. Aku buat perkara yang tidak, engkau tuntut aku melakukannya, membuang masaku dalam perkara-perkara seperti itu, engkau rahmatilah aku, aku tidak sengaja. Dan kurni akan kepada ku rezeki anugerah untuk melihat kepada perkara-perkara yang kau redai aku melakukannya. Wahai Tuhan yang mengindahkan ciptaan langit dan bumi, Ya Zaljalalul Ikram, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Yang Maha Banyak Anugerahnya kepada hamba-hambanya. Dan kemuliaan yang tidak pernah padam. Aku memohon kepadamu, Ya Rahman. Wahai Tuhan yang maha murah. Dengan kehebatanmu. Dan juga dengan nur wajahmu. Supaya engkau mengingatkan, memberikan kepada hatiku. Merizkikan kepada hatiku. Supaya dapat mengingati Al-Quran yang mulia ini. Dan kurniakan kepadaku kesempatan untuk membacanya. Sebagaimana yang kau ribai. Wahai Tuhan yang maha mulia, yang maha hebat. Aku memohon kepadamu. Dengan nur wajahmu, dengan kehebatanmu supaya engkau menerangkan dengan Al-Quran itu hatiku, mata hatiku dan kau fasihkan dengannya lidahku dan kau hilangkan semua kerumitan yang menimpa hatiku yang menjadi menjadi penghalang kepada aku untuk membacanya dan lapangkanlah dadaku dengannya dan jadikan aku ini merasa seronok beramal dengan apa yang kau tuntut aku melakukannya dan Ya Allah, sesungguhnya tiada siapa yang dapat memberi bantuan kepadaku dalam perkara-perkara baik seperti ini melainkan kau dan tidaklah diberi kelebihan itu melainkan engkau juga kepada hamba-hambamu. Dan tiada kekuatan dan tidak ada usaha, tidak ada daya melainkan denganmu, Yang Maha Tinggi, Lagi Maha Agung. Nabi SAW ajar doa ini kepada Nabi SAW. Diamalkan oleh Abu'l-Hassan. Abu'l-Hassan ni senali kuniahnya. Diamalkan selama 3 Jumaat, 5 Jumaat ataupun 7 Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadanya dalam angka tiga ataupun 5 ataupun tujuh kali jumaat insyaallah Allah akan beri kepadamu satu kekuatan ingatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas tempoh itu berlalu Abdullah bin Abbas meriwayatkan datang Sayyidina Ali semula dalam rupa yang ceria ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabat dalam majlis yang lebih kurang sama dengan sebelum itu yang dia mengadu masalah lupa tersebut. Akhirnya, dia telah mengatakan kepada Nabi, Wahai Nabi, dahulu saya baca empat ayat, saya lupa. Sekarang ni, Wahai Nabi SAW, empat puluh ayat pun saya baca, saya ingat. Dan seolah-olah saya membaca, Quran itu berada di depan mata kepala saya. Dan sebelum ini, saya dengar hadis yang Nabi ucapkan, semuanya hilang daripada ingatan saya. Tetapi, masya Allah pada hari ini, saya berupaya untuk... Mengingati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sebaik-baiknya tidak lupa sedikit pun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demikian lafaz Ali amalkanlah dia teruskanlah dia dan suruh semua orang Islam yang bertanya kepada kamu masalah ini untuk diselesaikan masalah dengan amalan seperti ini. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian insyaallah kita akan bincangkan pertemuan akan datang bagaimana penilaian para ulama dari kalangan muhdafin, ulama-ulama yang terkemudian dan al-ulama al-kudama, ulama-ulama yang terdahulu al-salaf. ketika membincangkan hadis ini, sebahagiannya menganggap sebagai bai'f, sebahagiannya menganggap sebagai mawdur, sebahagiannya menganggap sebagai bai'f tetapi al sahih. untuk menjadi amalan kepada kita dengan beberapa fakta sokongan, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama-sama dengan izin Allah Swt. Doa ini wajar kita amalkan supaya kita tidak ditimpa penyakit lupa. Doa ini hendaklah kita ajar kepada anak-anak kita supaya apa yang dia pelajari orang mereka di sekolah itu ingat dengan baik, dapat jawab periksa dengan baik. Dan bukan setakat itu Nabi SAW ajar dalam doa ini untuk akhlaknya pun elok. Kita tidak mahu menyaksikan generasi umat Islam yang cemerlang dari sudut sertifikatnya, pencapaian akademiknya tetapi akhlaknya merudum zero tidak dinilai di sisi Allah. Doa ini bukan saja meminta kepada Allah supaya dikurniakan akal yang cekap biasanya, akhlak yang cemerlang turut sama. Wallahu a'lam, wassallallahu ala saidina Muhammad wa alaihi wasahbihi wabarakatuh sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.